Veronika az asztalán heverő, kiválogatandó papírkupacra pillantva felsóhajtott. Az irodára halálos csönd borult, hiányzott a már megszokott élcelődés, csupán az ingaóra ketyeget folyamatosan, a szomszédos helyiségből pedig miszkultált papírcsörgése adott ritmust a monotóniának. Veronika hátradőlt a székében, és Newböri üres asztalára pillantott, amely érintetlen volt azóta, hogy a múlt héten együtt jártak az irodába. A levelezést átmenetileg Newbury Chelsea otthonába irányították, míg munkaadója a lábadozás idejére távol maradt a múzeumtól, és a szokásos vidámság hiánya miatt gyászos hangulat telepedett az irodára, mintha valami alapvető dolog hiányozna, mintha a szívet ideiglenesen eltávolították volna. Magában az irodában nagyjából visszaállt a rend, miután Miss Coulthard visszatért dolgozni. A Scotlandiát, amely a Chapman elleni ügyben gyűjtött bizonyítékokat, pedig elvitte az automatákat. Veronika úgy vérte, emiatt nem kell különösebben aggódniuk. Biztos volt benne, a rendőrségnek sikerül annyi mindenre fénygyelítenie, hogy a gyárost akár tízszer is elítélhetnék. Különösen, ha számításba vesszük, Sir Moriszt és Sir Charles vallomását, akik a társadalom megbecsült tagjaiként szavahíhető úriemberek voltak. Veronika előrehajolt és ujjaival dobolni kezdett az asztalon. A tébolydában tett látogatását követő napok irodai munkával teltek, és ugyan boldogan hallgatta az elragadtatott miszkultár történeteit Jack bátyja hazatértéről, igazság szerint nehezére esett administratív feladataira koncentrálni. Csupán néhány nap telt el azóta, hogy kézre kerítették Joseph Chapman, megoldva a Lady Armitage és a világító rendőr ügyét, ám ő mégis azon morfondírozott. Vajon mit hozhat a jövő? Nagyon szerette volna újra látni newbery hogy újra belevesztenek egy rejtébe. Tudta, hogy mindez henyes spekuláció volt csupán, de legalább motivációt adott neki a fárasztó kutató munka elvégzéséhez, amelyet Newbery visszatértéig kellett folytatnia. Veronika úgy vélte, már nem hologathatja tovább, így munkához látott. Átfutott a legközelebbi papírkupac tetején lévő lapot, Hát, talál benne valami utalást, ami Newbury hasznosnak található a bronzkori Európa druida törzseinek rituáliíról szóló legfrissebb eszélye megírásában. Udvarias -es kopogás hangzott fel a belső ajtón. Veronika felnézett, és meglátta Miss Kultárdot az ajtóban, aki egy hatalmas papírkupacot szorított magához. Miss Hobbes, leszaladok ezekkel a múzeum archívumába. Hamarosan visszajövök, ha esetleg szüksége lenne rám. Veronika elmosolyodott. Természetesen. Köszönöm, Miskultát. A saját asztalán heverős tócokra mutatott. Én egy ideig még nem megyek sehová. Miskultát sokat mondó felsóhajtott, aztán cipősarkának hangos kopogása közepette távozott. Veronika nehéz szívvel visszatért az olvasáshoz. Néhány perc múlva hallotta, hogy a szomszédos helyiség ajtaja kinyílik, majd becsukódik, aztán lépések zajja hangzott fel. Veronika folytatta az olvasást. A szeme a gondosan megkomponált gyöngybetűs pásztázta. Sokkal gyorsabb volt, mint vártam Miss Kultát. Most pedig feltenni a tej a vizet? Veronika hirtelen elhallgatott és felnézette, hogy meghallotta egy férfi torok köszörülését. Sir Morris, én nem is számítottam arra, hogy ilyen hamar visszajön. Newbury elmosolyodott. Drága Miss Hawks, egy férfi ember se bírja örök ki a falat bámulni otthonába a tébolyodás veszélye nélkül. Ezzel levetette a kalapját, és a felé intett. Emellett pedig ez az eszés sem fog elkészülni magától. Pajkos tekintettel pillantott Veronikára. A lány elvigyörödött. Mondja csak, hogy érzi magát? Meggyógyult? Hát egy kicsit még merevek az izgai. A sebem szépen gyógyul, bár rettentően kellemetlen. Ettől függetlenül azonban szerintem hamarosan újra régi önmagam leszek. Feltéve persze, ha közeljövőben nem mászkálok mozgó vasúti kocsik tetején. Veronika felnevetett. Nos, üljön hát le, én pedig készítek önnek egy csésze, Ölgrét. Miskultát hamarosan visszatér. Csak az archívumba szaladt át néhány iktatásra váró papírral. Veronika felállt, és a sok ülés után kinyújtoztatta a hátát. Valóban, össze is futottam vele a folyosón. Nagy örömmel hallottam a bátya megkerüléséről. Úgy tudom, önnek jelentős szerepe volt abban, hogy a fiatalember hazatalált. Veronika kilépett az asztal mögül. Igen, azt hiszem, fogalmazhatjuk így is. Véletlenül összetalálkoztam vele a lehető legvalószínűtlenebb helyen, és mivel korábban láttam őt, mi szkultár fotográfiáján, sikerült beazonosítanom. Az emlékezete még nem tért vissza, de úgy tudom máskülönben jó egészségnek örvend. Newbery bólintott. És hogy van, Amélia? Remélem jól viseli a megpróbáltatásokat. Veronika továbbra is mosolyogni próbált, de arca elkomorult. Attól tartok nem valami jól. Minden alkalommal gyengébbnek látom. Nem tudom, mi más tehetnék érte. Azt hiszem, már maga a hely elegendő ahhoz, hogy kiszívja belőle az életet. Newbery közelebb lépett, és finoman a lány karjára tette a kezét. Utána kell néznünk, hogy mit tehetünk. Azonnal foglalkozom is az ügygel. Veronika lélegzetvétele felgyorsult. Közelebb lépett Newberyhez, szíve vadul dörömbölt a melkasában. Ajka kiszáradt. Jó, hogy újra itt van, Sir Morris. Én... Ekkor kivágódott az ajtó, és Miss Kultár tért vissza nagy zajjal az irodába. Veronika sietve ellépett Newberytől és lesimította a ruháját. Elpirult. Miszkultát a jelek szerint semmiféle kínos dolgot nem vett észre. Elmosolyodott. Örülök, hogy visszatért, Szörmorisz. Két munkatársára pillantott, majd megkérdezte. Kér valaki teját? Newbery felnevetett. <háha> igen, miszkultát, az tökéletes lenne. Ezzel a másik helyiségbe ment kalapját felakasztotta a fogasra kibújt a kabátjából, aztán vigyázva, nehogy megerőltesse a sebeit, visszasétált az asztalához, és leereszkedett a székbe. Veronika is visszatért az asztalához. Tekintete találkozott Newbury ével ám egyik se tudta, mit is mondjon. Miss Kultár dallamosan a szomszédos helyiségben, ahogy feltette a teját a tűzhelyre, aztán csészéket, valami csészealjakat keresett a szekrénybe. Newbury törte meg elsőként a csendet, – Járt itt Bainbridge, hogy elmondja az elméletemet a holland királyi kuzinról és a Lady Armitage-ről? Veronika bólintott. – Igen, elmondta, bár arról nem igazán bocsátkozott részletekbe, hogy mit is kereshetett a fickó wallchapel de az utalásaiban sikerült annyi információt összeszednem, hogy rájöjjek, mit akar mondani. Newberry elnevette magát. <gül> Ez igazán császra van. Soha sem tudott hölgyekkel nyíltan beszélni. Veronika hirtelen elkomolyodott. Feltételezem, hogy ez akkor megmagyarázza, miért kötözték az utasokat a székeikhez. Mármint az a tény, hogy mindannyian elkapták a vírust. Igen, úgy vélem ez lehetett a magyarázat. Veronika az asztalán lévő egyik lappal játszadozott. És hogy fogadta ő fensége a híreket? Ez azért egy meglepően botrányos esett a királyi családban, nem de? Newbery vállat volt. Tegnap jártam a palotába. Ő fensége tárgyilagosan fogadta a hírt. Az igazat megvalva túlságosan lefoglalta az, hogy megrójon az egészségi állapotom miatt. Kuncogott. Ha kétlem, hogy a sajtóba bármi is megjelenne az ügyről. Az pedig mások döntik el, hogy a fiú édesanyjával közlik-e a tényeket. Veronika bólintott. Tehát, mi jön most? Newberry újra felnevetett. Druidák. A bronzkor. Sok-sok szorgalmas jegyzetelés. Hátradőlt a székébe. Utána pedig ki tudja. Biztos vagyok benne, hogy majd csak adódik valami. Ezzel megfordult, ahogy Miss Coulthard lépett be az irodába, és egy fatálcán két csésze hozott. Veronika elmosolyodott és egy újabb stócért majd gondosan összerázogatta benne a lapokat. Ahogy felnézett, tekintete össze találkozott Newbury-jével. Magam is úgy vélem, Szörmorisz, nagyon is úgy vélem.